פרק ל"ד. ויאמר אדוני אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו, על הלוחות הראשונים אשר שיברת. והיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש על יירא בכל ההר. גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני כאשר ציווה אדוני אותו, וייקח בידו שני לוחות אבנים. וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני. ויעבור אדוני על פניו ויקרא. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים, נושא עוון, ופשע וחטאה, ונקה לא ינקה. פוקד עוון אבות על בנים, ועל בני בנים, על שלשים ועל רבעים. וימהר משה, וייכוד ארצה, וישתחו. ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווננו ולחטטתנו ונחלתנו. ויאמר, הנה אנכי כורת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה וקרבו את מעשה אדוני כנורא אשר אני עושה עמך, שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיטי והפרזי והחיבי והיבוסי. הישמר לך כתכרות ברית ליושב הארץ, אשר אתה בא עליה, פן יהיה למוקש בקרבך. כי את מזבחותם תטוטון, ואת מצבותם תשברון, ואת אשריו תכרותון. כי לא תשתחווה לאל אחר, כי אדוני קנה שמו, אל קנה הוא. בין ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהיהם, וזבחו לאלוהיהם, וקרא לך ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותיו לבניך. וזנו בנותיו אחרי אלוהיהן, והזנו את בניך אחרי אלוהיהן. אלוהי, מסכה לא תעשה לך. את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות אשר ציוותיך למועד חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים. כל פטר רחם לי, וכל מקנך תיזכר, פטר שור ושה. ובפתר חמור תפדה ושה, ואם לא תפדה, וערפתו. כל בכל בניך תפדה, ולא יראו פניי רקם. ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות, וחג שבועות תעשה לך, בקורי קציר חיטים, וחג האסיף תקופת השנה, שלוש פעמים בשנה. יראה כל זכורך את פני האדון, אדוני אלוהי ישראל. כי אוריש גויים מפניך, והרחבתי את גבולך, ולא יחמוד איש את ארצך, בעלותך לראות את פני אדוני אלוהיך שלוש פעמים בשנה. לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא ילין לבוקר זה בחד הפסח. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. ויאמר אדוני אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. ויהי שם עם אדוני ארבעים יום וארבעים לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. ויכתוב על הלוחות את דברי הברית. עשרת הדברים. ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני העדות ביד משה, בריתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו איתו. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן עור פניו, ויראו מגשת אליו. ויקרא עליהם משה, וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה. וידבר משה עליהם, ואחריכן ניגשו כל בני ישראל, ויצווהם את כל אשר דיבר אדוני איתו בהר סיני, ויכל משה מידבר איתם, וייתן על פניו מסווה, ובבוא משה לפני אדוני לדבר איתו, יסיר את המסווה עד ויצא ודיבר אל בני ישראל, את אשר יצווה, וראו בני ישראל את פני משה כי קרם, עור בני משה, והשיב משה את המסווה על פניו, עד בואו לדבר איתו.